بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سُبْحَانَ کَلاَ الْمَلَاءِ إِلَّا مَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ اللَّلِيمُ الْحَكِيمُ دا دا ریکه کوتیو آو دا ریک ستنت آو تاو منګه څنګه چې پروسه کال اوبل کال نه قرآني کریم دورا کری وه تقریبا اوسل یاتهسل پرژېڅک ل بیایاغځ خې را وستې دا غټه د خوشحالی خبره ده دا غنیمت وګړې او خوشالی وګی چې الله توفی کو منګ او تااس را کو د قرآ د اوریدو او دزده کړی دې منګ نه درخواست خاص ک کړی الله دا او نهور د سوال کی دا دا لفظ نہ احسان دے اول ز یوسف آداب و ذکر کوما او دا یاد س دل پکار دی آداب دا وی شکل علم ز دے کے نودا غیرہ پارا پنیت کے اخلاص پکار دے دا استاد دا پارا, ده. دا دا پارا او دا شاگرد دا پارا هم. اوولانه ادب بداوی چې د استاز په نیت خالص وي سللچ او ستمه به نوی د دنیا د شاګرد بم سره تما او لالج د دنیا نوی بلکې خالص د الله د رضا لپاره وي دویم ادب دا چې دا به اهم غني دا علم د قران دا به اهم غني او لازمی به غني که اهمه نه غانې او لازمی نه غانې نو علم حاصل اول د قران دا به مشکل شي بل ادب دا چې کم یو انسان قران د گئی طالب العلم د قران دی هغه لېکل ورږي او لېکل کولی شي نو پکار دوی چې هغه ځان سره کافی او قلم جوړ او هغه لیکر کوي ولیکره با نډیر پیدا حاصلې وی اول ادب دار اسلام چي قران ته کې ني نو ډېر په ادب او احترام ضروري خبره دادا چې د دا استاد نه مخکې شاګرد راغلی وي په ادب باندې ناشوي څه ذکر اسکار ان کړې وي که څه خوشبو هی لګولې شي نو هم خبره ده او نه کیو انتظار کوي نو دا ادب به او پادب باندې ناسي او بل ادب دا لري چې کوم سبق او لې شي نو هغه یادول ضروری دی او لازمی دی او تاریخ خو له دې تکرار کول بل د خودن دا لازمی خبره ده او بل ادب ومه چکه معلوم دې زده کونکي په غوی باندې د عمل کوشش وکړي چې دا علم الله زموږ په عمل کراوي دا لازمی خبره ده دا خو آداب د قرآنی کریم شو وردی والاو بارکیم یو سو خبره لازمی دی چې هغه واوري یو داتیکم چکم میلمانه دل لري ناراضي او قران د ذکر لپاره که کاله کاندي ماشومان یا مشران دي او وي په دې ګرمه کې مهنت کوي ناري نه دي زنانه دي نو دا له قران میلمانه دي دا له ځما میلمانه ني دي دا له قران دي پکاره داري کی دا من غا د دې میلمانه ډېر قدر کو او ډېر احترام یې وګو غلط نظر ورته ونه ګورو ا موږ د دې سره بوځو حسد چرته ونه ګو د کلیوالو بارکین دا خدمت د دې خدمت کې ارز دې چا وی هم و خو باجه قران ته کینی او دا, دا خوب دا واخ قربان کړي د قران نه دا ور لزوري خبره را دا چې دې درس له زنانه راځي او قرآ ل را او د قرآ د دکې دپاره راځي نو د کلی والا باکم دا عرض دی چې کوم د درس شروع کېږي د هغې نه لته مخکې پلارو بنو بې یا چې کله شو شي نو د غ نه بعد پلارو بنو بنودرېږي ځکه دا د قرآ طالبان جي ناریرنريو که زننا ويقرآ لراغلی راغلی ډیر خلک په دایتي جوړوې ځونه به ګنده یې اغوي په بلارو کې دې تدوري خدای خدمت چې د هرڅ د چاوی به ځای نه دروي چې دا سپړ بېخګاري ډیر بد بېخګاري دا به خیال کې سادي اودې د فکر کوي او قران نه چې راځي نو ډیر په ادب او احترام باندې راځي زبر قران کریم سه اصول هم بیانومه کلیوسی اصول سګو پیجنې نه غاېلم او هغه کار اسان شي چې کله اصول نه پیجنل نه کار نه اسانيږي د قرآن علم الله کومه کسانه ور کوي ډېر اسانه الله د قران علم نه ور یو هغه انسان چې دغه فزله کې تکبري متذلن نه و تکبر وباسي او دا سوره اعراف کې الله ذکر کړی دی راوړلوې سوره اعراف آد نمبر 146 نامه چې پارا غزله کې تکبوري ماغته الله علم د قران نورږي سَعَسْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ آيَ تَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضَ ذرعِي اشي آل اومنگا دَا پوئی دَا يَا تُنُو زمانا رَا كَسَانَ چِزان غَرْغَنِي پَذْمَكَكِي تَكَبُرْ كَي مناسبه بِغِيْرِ الْحَقِي بِمُنَاسِبَا دَا چا فَسْلَكِ الله دَي اغلاَ اللَّهَ دَ إِلَمْ دَا, علم دا قرآن نوکزن کی تا کبری اگہ بہ ذهن او باسی اللہ علم دا قران در کی او علم دا قران بنسی کی دیم اللہ علم اگہ چانہ نو ور چا كي كي قران کی جگڑ کی د قران پیا چنے کی جگڑ کی الله اللہ علم دا قران نو ور کی لکہ سورت مومن کی اللہ فرمائی سے لیشتے مچ آد نہ چار دا اصول وزن سر لکھی دا وستا سوډیر په کار راشي زل رښتما چې فارع صورت مؤمن 8 نمبر 4 دا نه پایاستونه چې کیسو دګار کې هغه تعالی عینند قرآن نو ور او دا صفات د کافر دی ما یجادلو فی اهد الله جگر نکی پاعتنو دا اللہ کی اللہ اللہ لذینہ کفر مگرا کسانجی کو فری کرے وے فلا یقرور کا تقلبہم فی البلاد دو کبین کی تالر آوڑی پکلو کی جگر چید اللہ یا تونکی کئی نارا کافر دی اگر تا اللہ علم دا قرآن نور کئی اپا قرآنی اللہ نپویا کئی دریم الله علم د قران هغه کاته نور کړي چې دا نه دنیا محبت ته او د اخرت نه منکر دي چې د دنیا محبت راغې او د قیامت او د اخرت نه منکر شو هغه تعالی علم د قران نور کړي لکه سورې بنی اسرائیل کې الله فرمایي ان لمکه پیرا 84 سوره بنی اسرائیل بین سمجی پارا ایت نمبر 45 کسوک اخرت نمنه د دنیا محبت یې زړه دراغه اگله الله ایلن د قران نور کوي دنیا پرسلان وایذا قرات القران او کله حاجی له قران جانه بینه کا غرفوللا منغا پمن صاحب من داګه سانو کې لا یمنون بالاخره چی مان لری پاخرهت باندې اخرت نه مني حجاب مسوره پردا پټ د د ګنا د د ګنا پردا پټه هغه پته باندې کېدل دا نه منکر دي د دنیا عزت راغلي دي د صورت نجن کې مالا فرمایي ویشه مچ پا را آد نمبر اونت تیسو فا آریز آمان تاو اللہ انسکره نا مقوالاو تاکچا نا چوالی تو زمانگ دا کتاب نا آگتا شرطاو ناکوری سورت نجم اوشتو مصیفارا آد نمبر اونت بارز مخوالو عمان تو اللہ دا جانا جوال دان ذکر نازمند کتاب نا ولم یریت الا الحیات الدنیا احیرا دین وی مگر دا خد جند ده دنیا ده دنیا محبت عزت راغ لے او دا اللہ کتاب نا ولے تے دا, دا انت د دا, دا بس دا د علم انتحادا. زګر دنیا محبت عزت در حق اخرت نمونکر شو هغه علم د قران الله ورته نه او اوله خبره ده او صفات د دا بزان کی پیدا کې چې الله تعالی علم د قران در کې وو صفات د بزان کی پیدا کې چې الله تعالی علم د قران در کې اول صفت ده چې پتا کې وتا لوي اواج دي که طلب او حجې در کې رااله الله بدر علم د قران در کې سوره شوره کې الله فرمایې پینځشمه کې بار کې اعد نمبر دې را ځن عجزی پیدا بدعکان او طلب پیدا کې الله لایلم د قران در کې آیات د ميا د اخر نه شروع کوم غبر علالمشركين گرانا لگی په مشرکان وبانیمه تدوهم الیه ها اجرا بلی ذیلر دی الله تا الله او یسری له من یشاء الله پسن که خپل تردا چاله ریو غاڑی او هیداه ورته کی کینه ورلا پرانی دي دیم سی پدان کتاب اقواد بی قران تا تابعداری د قران به کی الله وبلا اله اندر کی وخت به دیو تابعداری به کی لکه زمر اج نمبر 18 دریشه مچی الذين يسمعون القول فانتهوا عن سنن التاب directory اوانر د قران استماع وکي با دا ذاره پکی ود بی او تاب directory اول هاي کله دنا هداهم الله دا کسانی چې د هدات کړه به الله الله ولله توفیق ورکړلی ولای که هم بولل الباب او دا کسان سانوم وی دیه اقلمند الله اقلمن اجازه ویلی قران دی خود کی خودو تعبیراری دی قران یو خوان اوا دنیا دار دیونه ویلی دنیا پره سئونه ویلی اج جه سره تجارت دی اوغت گاڑی هغه تی اقلمندونه ویلی اقلمند یان چاته ویلی قران دی خود کی خودو تعبیرداری یو خوان درین صفات دا چې پتا کی به یریږي چې تبدال الله نه داکی يرانا الله و تعالی علم د قران د رکی سورته قاف کې الله فرمایي دښتې کې شته نیپاری اغلی پانی دی سورته قاف 8 نمبر 45 اخیری آیات ته د سورته قاف دښتې کې نیپاری اخیری پانی دا نہ نو عالمو بما يقولون منغا پوي ګو پاس باندې چې دی وايي وما انت لئند جبار نې تا پوي باندې زورور پس ذکر بالقران من يخاف عید بان ورک اپ من يخاف عذاب جری دی عید عذاب نا چا کې چې خوف او یې ريغه الله علم د قران ورکي وزن چې د عذاب نه یو پیداګان دا لا د عذابونه یو ريګه الله بدرته د قران اعلان درکی څلورم صفات ده چې په زېبو باندې په با ایمان لري الله بدر علم د قران درکی په زېبو باندې ایمان چې په ایمان لري الله بدر علم د قران درکی لکه سوره البقره عاد نمبر دو دو 3 ضاله دی ذالک الجداب بولا ری به هدل للمتقین دا ویټ دا ده چې څوک نشته پدې کې چې د الله تر اف راغلی وې رنا داد پاره د متقانو متقان کوم کسان ني الضینا یؤمنون لري الله هغه او ہدایت والے کتاب ګرځي او ته ہدایت نزيدجين اول دا پنجم صفت دا کتاب د قران په یادونو کې سوچ کې دا د سوچ او د تدبر د پاره واغله ده پنجم صفت دا چې تاکي په تدبر او سوچ وي لکه سوره تسوات د لیشم چې پارا نمبر 29 آیت نمبر 29 سورۃ سواعد درشت مے جی باران کتابنا انزلنا او کا داج دا بر علی گلم گدین رتا تا مبارکند خیر کتاب یہ دا بر وایا جی دیره پراج سو جتی باتونو دت دیکه دتی باتونو کې و سوچ او تدبر کې ديره په اړه چې په واغلي قرآن نه دا قلو ام ان شاء الله ته تدابر ته سم تاسو نه غږه کوي لګ وخت یې مزدا کوي خو که تاسو پابند یو كلا او ځانم لیک لیک او د خووبم قربان زده قرآن نه مې ان شاء الله چې لیک وخت یې وداه یا تاسو نو تدبر زده کوي تاسو په خپل پته لګي چې دی آیاتی غريمخه دتلاني کوم سره باسته یې پدې آیات چې پلانې مسله را دا تا تاسو په خپل پته لګي کله قران په ترجمه پوېږي او کنا خدا په تا ته درته لګي شي چې دا مقصد دی غزان بلد پاونګوي حالت بکلا کوي او چې دا موږ نه ان شاء الله الله وعلى الله يلندر کی سپغم کوشش وکي بلکې په مجاهده کوشش وی وعلى الله يلند درکی چې کوشش نکې او سبب نه یهدې غلادر تخپل لارې نه کوي او خپل کتاب درته نه کوي سورته ان کاود نمبر 69 اخري ايات دي يې ويشته مې پارا ولذي نجادو فينا هغه څنګه jihad دي زمنګ پاتونه کې زمنګ پلار وکي لنادي نام سو بولنا خامخ اخې مونږه د تخپل لارې الله ولدار د قران ور دغه مولار د دین ور دغه او چې کله ته کوشش ور او امو جہاد کی په ګرمه کې رواني او ترڅ کې د قران نیولې او په لیدرباځي روانی د کوشش کې قران لروانی امه لایک درته وزري غړی الله بدر الله ادم د دا قران دری کی خدادیر ویو کارو غنا دا هم غاو زریو غنا وایه ان الله لمال موزینینا بهش ګا لاغه مخادنی سره دی نو تاک به مجادهبي مجاده او صفت پهان ک پیدا کا اد چې تا کې ادب راغ و او صفت ادبه ادب در ک پیدا شو الله د لارم د قرآ در کي لکه صورت ې واقع کې الله فرماي ادب دقرآن کرکي صورت ې واقع وشته مپارهعاد نمبر اونا آد نمبر 19 دی خو یو دوه کی شروع کوم چې زه مضمون کی نه ان هو لقران کریمه هي کتابی مجنون دا کتاب عزت مند دی قران عزت مند دی په کتاب کې په داسر کې لای مزو الا المطهرون نه په مسکه دل د صدې او تاسو باندې کړې نی چارا دام باندې کړې نی او تاسو د چارا دام مکمل دا ګټه او تاسوایو مونږه دا وري مکمل کړې قران دا او په پاتې کې راواله لا يم ازو الا المطهرون مفسرین دې بیا معنی کې وخت له زبانه کو خو یو ظاهري معنی دا ده چې نه پرایې دې نه مگر پاک خلک دا د در کې راغې نو بل عدد دی سورۃ قاف راواله وایو سم را وله دشپکشتی میزی پاری آزیری پانی جی آد نمبر سین تیس یو عدد در چی دار آگے چی قرآن دی پاپا کئی چی رو آگستو زویم عدابو آگادل تا زکر کئی پبی آیا چی دری عداب نمبر سین ان نو ویزه لجل جګره یقینا په دې کتاب کې خامخا باندې لمن کان له قلبونو دا چار پرای چې ویه غل راځلو یني دا کا وتورلې وی ځړي ویلو خپلېږي په خبره باندې او هل قسمایا دې کودو زم خبره دا ده چې قران نو دې به غوبونو متوجي ساتي ځله به متوجي دریم و هو شهید، آده دا حضور برابری، ده گواوی مت متوجیوی، دا دری شرطو نی زکر کلل، دا د دست دا قول دا پارا، قرآن تا کین آستی؟ نزل ویسکا، دی او دئی، کلا پیوزی که گرزی، کلا بل جا گرزی، چیر پلانی کار رانا پا شو پلانی، قرآن دست بیانی دی او گونا دی او دی او گونا، اگل ویسن ساتی، او درین داج متوجه نی اول داج دان پاک که بیا دا دری صفات دان پیدا که دا دي دی نو بلا دب صورت انفال چه اللہ جکر کئی نحما صفارا صورت انفال آد دو اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَا اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ دیشه که مومنانا راقصان دی چه کلا یاد برشی اللہ وشلت قلوبوهم پایا رشی صلونات دوی ویزاتو لیتا لیم آیا دومو کلااشی لستیشی دوی باننا یادونا دا اللہ زادت دویم ایمانا زیادت دویدار ایمانا بل صفت و عدب دارے دا عداب دا او عدابو کی او صفاتو کی دا اوام دی پات چې ما را اتابو ما تات دا چې کله قران یا تون د ستا ایمان د زیاتې کی کی ما نو زیاتې ده د ایمان د قران سره نو ته پوهېږې چې زموږه ما خو چې د قران یا تون سره ستا د ایمان اثر نش کار کوي دا او ته دا شان ودوي اول منګېږي او ستاسو کورین ختل نه نو دا پوهېږې چې ستا ایمان کی کمزور دی اوا ایمان کم کمزور دی واهلا ربيه نی توکلون بغل رب باندې ځان سفرې دا یو زو عادت موږ ذکر کول د قران د پویډه پارا چې قران الله چا چاته د کوي او چا چاته دنس کوي نو دا به ځان پیدا کړي او دا هر یو سيزه پارا اصول لاسو غرض او مقصد دي هر یو عالم چې کله یو مصنف راولهږي واغې او کیداد لکې نه هغه داسه غرض ذکر کی یا موضوع یا ذکر کی چې غرض معلوم نه مو زوی معلومات نه لږه سیاپسو ګرځي د قران دغه شان خپل اغراض دي هغه دغه خپل مقاصد یې أنابو بیانو خپدي کی اوله خبره ده دا, دا چې د قران تاریخ او بيجنه چې قران ولسته ده د قران تاریخ او بيجنه او قراني کریم دا تاریخ په خپل باندې کی رپلزان د قراني کریم تعریف نو تعریف د قران هغه قران په خپل کړی لري لکه سورته حودو اعد نمبر 1 دولہ سماجی پارا دا دولہ یو ولا سمي سي پاري اخري مقصد الف لام را کتابه اوه جمت آیاته کتابه دا کتابه چې مزبوطه آیاتونه دي دلائل ده سمع فصلت من لدن حکیم ان خبیر دیاو واضح ده دی دا طرف آده حکیم خبیر بات چانان دا تاریف ده قرآن ده چه دلائل مضبوط ده او د الله ده طرف واضح دی دا تاریف ده قرآن ده قرآن پخ پلبان نکره ده دارنگی صورت آراب کیا اللہ فرمائی عتم ازی پارا صورت آراب آراب آراب نمبر دو کتابون انزل ایلیکا فلا یکن فی صدرک حراجم دا کتاب دے نازل شغیر تاتا ننہ دیوی پل سینا ستاکی تانسیات بیان دے نا دا جی بیانے نو سینا بنا تنگے سینا باری کلاوی اوزل بنا تنگے چیر گرمی دا او وقت دیر لگی او دیر سخت گرمی دا خوب رابان زور کرے رے ننا سینا بنا تنگے سینا با کلاو سا لذون ذرا به دې د پارا چې یاره پدې باندې خلق دین راغره دې وا ذکر علی المؤمنین او پند دې د پار د مؤمنانو مؤمنانو د پار دې ترين پند دا رنګي سوره انعام صورت دې نوخې سوره نمبر 96 وَهٰذَا الْكِتَابَ أَنزَلْنَاهُ آتْ نَمبر 92 بَنَوِي تاريخ دقرآن وَهٰذَا الْكِتَابَ نَو دَا کِتَابِ دِ أَنزَلْنَاهُ مونګار علی ګللې دِلرا مُبَارَکٌ دَخَ نَډَ کِتَابِ دِ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ نَشِینَے ګون کِے دَا را کِتَابُ چې د بیندی دا تاريخ دقرآن قرآن د اګلېو هڅتلایې مضبوطی دا اللہ دا طرح پر آگلے دے آو دی دا پارا راگلے دے چی سینہ پا پینا چې د راگلے دے چی دا خیر ندد دے کخوانی کتابونو تصدیق کئی بعض علماء دا دی تعریب کئی چی کتاب دا دی تعریب دارے انزلہ اللہ علیہ محمد صلی الله عليه وسلم الله را لے گلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا بیوہین جلین پارا اخکارا وحی باندے وَهُوَ الْمَنْ قُولُ إ او دا نقل شمیرې موږ ته په نقل کولو په در په پر نپذیر نه فارغ معنا کې ډیرو خلکو معنا لیدل المکتوب فی المصائب صحیحو کې د دې سپدل کې لای شو دي باندې خلک دنا تعریف کوي او قران په خپل عارف بلزان تعریف کوي چې داسې کتابه چې الله تعالی له طرفه راغلي لري دلالي مضبوط دي دا خیر نه ډډ به شینه به پین نه تانګي د پخوانو کتابونو تصدیق کوي د دل الله علیه الی آنورو سورت دنو کیم اللہ ردی بیان کئی سورت رات کی سورت ابراہیم کیم اللہ فرمائی دیار لسم زپارہ اولنے سورة ابراهیم دیار لسمه سی پارا آیت نمبر ایک علف لا امران کتاب انزل لا او الیکا دا کتاب دیرالی گلرے منگا دیر رتاتا دیر تخرجان ناسا من الظلماتی دیر پارا جیوبازی خلق دا تیارونا الان نوری رناتا خلق دا شرک پتیارو کی خلق د بدعاتو پتیارو کی پناتا دے پرازم و رواج پروت دے او تیاری دے او تیاری دے او او خلق تنگ شوئے دے سوکنشت چیوی الله اللہ کتاب راو لے گا تو تیارو نے خلق او کل الان نوری رن آتا بیزنی ربیم پوک اند رب دوی الان سرعت الازیز الحمید لا رید تلك الكتاب الله عليك لديه نن منغا سبق لك کم واي و ذكا و لنه و رضا كتنغ نشي دعوا انشاء الله سبق رو رو زياتهو او داغي مناصل سبق بزياتهو ددي ده پارا چه عدد شو اولا كه خلق عدد نئي ديو كار ترا اغا رو روات تول پا كار دي قرآن دا دير گران كتاب دي و دون كتاب دي ددي ده شيطانان يريد و شيطانان تي تختی. دا شیطانان ده هاريو جنسني دي خو هغه دي دښتې سي انسان هغه د الله کتاب ته راځي او د الله په کتاب باندې مینه دي کتاب تعریف الله په خبره باندې کوي د دې نامکې صورت د ګوړې صورت راه اتي چې الله فرمایي اولنیه یاد کې الف لام میم دل کا د کتاب دا یا کتاب دی ولذین انزل الیک من ربک الک ا کتاب جنا دل شتا تا درستان پرشان درستانه پار دختار اكو نو دا حق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد خلکی مان راولی زیاد بهمان راولی ګورې د دینه پار نه غره الله خاص کی او هغه یا مساله زګي او دنیا او ورسه او دنیا کی او زریجه او روحانی شي د دینه مخکی سورته الله فرمایي سورته یوسف کی اوله یاد کی الف لام را تلک یاتุล کتاب المبین دایا دنیا دی کتاب اختر دی ина ان ذل او قران ان عربيا یقینا منغالی کلی دې لرا کتاب دي عربيا په واژې په باندې جبه واژې ها ده صفه بیان دي زګه هر څه به پوئږي او خلق لار الجردینه فارصنه زمونه ضروري دي ايره چې کتاب سره زمونه دې کړی ماغه په اړه د قران اله مویناره واده دا به خلق ویلي چې داوی بدوکاندارې خراب دي او د دې وجنا چې چاله وې تاویس کوون د هغه بازار نه پیسي وی دندې واجو د هغه بازار نه پیسي وی نکاه به وټولل د هغه بازار نه پیسي وی د هغه او داسې چې مرې به شنو په هیڅ بازار خیراتو او دغه به په خوشحالي و وه تر او په هر کار کې په خوشحالي و وجه دا او خلکو ته به ویل چې اميان د قران علم ضروري نه زګا که مز زدکه نو کافر بهږي ګورې دې د بارو صلیله سیمونه زرینی ورته واه صلیله سیمونه دې له زرینی قرآن عربیه د نوڅو کیته ده په اجازه په باندې هغه د بار به ویل <سؤال> کې قرآن دې زګا دا قرآن په مقصد پوی شونه بیا عمل دا پېسی نه راکې دا د کنداري ته ما باندې یو دا دې شونه باندې بیا د دین یار یې دا زګا میان غریبانه ني په تیارې کې ساتنیو جنیدات قرآن میان الله تعالی ګلې نه وَلَٰكِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ بَعْمِيانو دياني پاره بو کي رسولي گله نه او پافي باندې الله آياتونه لولي لعلكم تاخذون خامخاج تاسو چې عقل راشي په دې قرآن باندې سړي عقل مند وګرځي تاسو وګورئ چې تاسو ته قرآن علم نه زہ هغه د پټینانی وني او جاره ته درگاه ته بیروانه کې لاسونه وایي او کوم من افتیه واه یا اوسه په تاسو په خپل لیدنه حیا په کې نه یعقل په کې نه چیکله وادې نو پای کې جنگ روان دی خذر سړی په کې غډ ور روان دی ځکه قرآن یې نه نشتا په کوم وحدی کې خذر سړی غډ ور رواني هغه سنت خلاف شي او چیکله قرآن ځکه عقل په کې راشي نو بیا جنجونه کې خذر یو سړی غډد نه او اغه بیا د حیا د شي خذر کې حیا راشي سړی کې حیا راشي قرآن قرآن او, آو قران باندې سره عقل منجی چې کله قران نش دکړه نو مثال دی تاسو ناوړي هغه نه خور پیجنې نه مور پیجنې نه انسان نه زرانه پیجنې اونه د انسانيت څقدر پیجنې اونه په یقین باندې ترس راځي نه په مزمنه ترس راځي خو چې کله قران زګ نو عقل په کې الله راولي د یتیم خیال ساتي ضروري حق نه وای د خور حق نه وای ظلمونه او د انسانيت قدر یې څه کېدای شي لَعَلَّكُمْ تَاتِلُونَ خامغاج تاسو کې اقن راشي او تاسو پويشي سورته كهف کې الله فرمایي پنسمه شي پارا نمبر 1 د سورته كهف تاریب د قران کریم زګان او قران کریم دا تاریب په خبره باندې کړي وي آد نمبر ایک سورتی کہا پو پی لسنہ سپاران الحمدللہ اللذی انزل علاق آل دیه الكتاب لایق دستائی ندی اللہ غزات چرا لیکلے ریخ بالبند بانی کتاب ولم یجال وی ہوئی وجا اونی گر دے گرز ہو لیتی ککوالے دادا قلتائی نپاک کتاب دی ککوالے پکی نشتا قیمن پدا جال کشی مضبوط کتاب دی دېون درا بازن شدیدان دې پر راځیو هرې دا ځخنه خنګه ملتونو د الله د طرف دې پر الله را لګلې چې خلک یو یو را و چې جحانون نه یو را و چې څوک خلاف دې نه دی راغلي چې قدمنو او ناوي سره کید او دولور په سیوهه مړی سره کیدا و يو بشرا المؤمنین ازره ورکی مؤمنان الان الذين يعملون الصالحات مومنان 아이 د ځانجه مرونه پېنیکا انا لو ماجرن حسنہ یقینن بلا هاجر قیصری قیصری ولاله تیار کړی دی دا, دا قران کریم तारीफ مونږه ذکر ک او يو خبری خبري مونږه د دینه مخه ذکر کړی چې چاته الله د قران علم ور کوي هغه کې به کم کم صفاته چاله الله د قران علم نو ور کوي داږي کې به کم کما بدوي داغه به 2970 خو صفات ځان کې پیدا ک جلاله لایلند قران درکی نن موږ هغه کوم دی سبق ویلې آیڅی تا موکړه ان شاء الله موږ یو سورہ جی اصول د قران وایو او دا غینه بعد به موږ بیا د قرآنی کریم ترجمه شروع کوو کته سو پابندی وکړه تاسو نه دا زیېر درکوما چه ان تاسو به قران دکې پري 50 سورہ وکي یا وصل به خرج وکي خو کته سو پابندی وکړه زم خبره ده چې کوم سبق ویلې کی یو هغه كله کینو یو بل سره آلا کله سباک ميوول سره واړو نو دا وتاست خیا دی چې تاسو به په جبهه ووچلېږي اي یو ملګری خپلو کې دی نه یو وخت ورلوه با که ماڅوټنی کړه سهر کې مې زکه زمون ټیم خپله ماستخینه شروعږي و چې کم وخت ورته فاريديږي نو ملګری خپلو کې راجم کیږي او هغه دا سباک خپلو کې الی نو دا و دې تخیا دیږي به ما خبره دا چې زانه یو امیر مقرر کړي امیر به انتخاب وکړي هغه امیر دغه یو امیر د لاندې چې یی زکه حدیث کی مرادی ید الله علم جماع دا الله امداد د جماعت سره دی زمونږه د درس رواني په دې کې چې امیر مقررې نو په دې کې به الله سره امداد کوي خو امیر مقرر نه نو دا الله امداد برا سره نه دی د نبی عليه سنت او سلام عادت بمداو صحابه چې مهلې غلطی نه ویلې به یو امیر مقرر کړه کدوته نه بچارته په لاره نه نغې معیار نه یو پر دې امیر منتخب کړه هغه زره الله امدادی او دللا انداد درس شاملی دا منګ یاد تاسو ځان سره اوبل خبره دا چې دا قران کریم موږ زکړی وی د خپل محترم استاد نا شیخ القران علامه محمد سید طاهری دا وینم زکړی وی او ما دي تقریبا پنځه لږ زله قران ویلې او زم ما دي سمره جوندي او سمره چې شیخ القران جوندي ان الله زبدا کویا غا درس نه پرې دم چې کوم پروژې کوي یا وڑا دوره تاسو سپورې باندې دې او دا زمونږه زم ما دتې دانه چګینی من قران نه درس کړې ما خپل باندې د قران د لذي ترجمه په څوار لس اورز ته درس کړی دا زپاتن ما یو دوه طالبان راوستیم په دوک باندې او په دوه راوست ما سوابې کې کوشل ما نو بیا دې پنځیر د بوت نامه نو وخت او شپه آ دې دځه په ونټ لم د پنځیر نوم کلندر واخلې ماته نه چې واپس ووتس کی بوت نامه معلومات پاتونه لګې نه چې لا پنځیر چې د شو ش بیا در شروعک او دا خبری وکه چې دلته د پاتې کې دو اوسول ډالي نو زما د ز یووتوکو مازه پنجیر د پ را واستې غذ راشه لکی نه چې سو در ده ځکه منږله خلکو زیونه ګنده کړي وو چې دا داسې خلک دی زیارتونه نهې دعاګانې نهې خیرات نهې وسیله نهې شپات نهنی او چې ما واې دی خبرې نه زما ل دل, دل شو او ما مکمن دا قوکه چې زبله خوراند د کوم زه پاتې شوه او ماله ورځې د خورآ لبي تر جم دکروه. زمارس پتان پاو داس به دې سرمون سودا څرلاصوږي نیمه ډوډۍ نه را کومې لاوي ده او ما به هیڅی مرا قران نس وکړ زه داغه پوره خوب نکوم ټول شو عروسی او ماده ګینډي خوب کوه طالبان ba چې په سیرت مشکل ځای نه ويلي چې کوم ځای نه به پري خود هغه به Taliban دای راشي ماته ده وای هغه Taliban مرانه تنګ چې کوم یو قابلیت نه هغه تنګي قران دې زکې او چې کوم یو نه پويږي پ یو نه پويږي پ یو ذهن نه پويږي زماره د کې دا شرم دې نه کوي چرمنګ د تانش ویلې بالکل تاسو کوولې شی چې کوم مناسب دی ی هغه کتاب اوس کوی چې کوم دې مال راضی زه به درته ویم چې کوم دې باندې نه پوی کوم نو دا به درته نهم چې زه پویږم زه به درته دا ویم چې زه به استاد نه یاو کتاب ګورم او زه به تبې ویم یو د الله علم دې جګه پورې اېلم دې د انسان علم هغه پورې نشي نو دې کې به مونږه دا شرم نه کوو قران باندې به ځان پویو او ځان به کلکه دا به مونږه چې مونږ پرې باندې ځان آموږ به انشاء الله د یو نزدکو قران کې دا لازم موږ به هدایت لپاره را لګلې الله موږ سره رسول نه لیکل بلکې انسان ته کړې ته موږ عقل مناسبه دا کتاب را لګلې غزان متلکه او غزان په یو پریبان دی باندې بل زبې پدې کې د خپلو مشرانو اغوینه چې کم مازه چلي لري هغه زه به یانم که ما په لوم مطالعه کړې دا نظر په دی واجب دي چې ما شي دا زما د استاد مانی تایید دی زمنګا مذب د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ د هغه بزړه دلایل پیش کوم خپل کله چا واخو هلی مانی کله چا نو واخنو د هغه خپل واخره او زمنګا مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب یو او دا زمنګا خوښ دی د دلایل ماته ډیر خوښنی زمنګو استادانو ته ډیر خوغو د صحابه کرامو شکمو بیان هغه جسوم را وځي هغه بز کوم ان شاء الله خلک د دنیا کې بدنام شېو لکه علامه ابن تیمیه رحمۃ محمد جناب عبداللہ ابن جلی رحمتہ اللہ علیہ شیخ القران علامہ محمد طاہر د پنچپیر عربانی کم زامون لگیدنی و دغیبه زہ ان شاء الله صفائی کوم قرانی سب شسبوی منتا هغه بزویما او د خپل مشرانو داوی بزہ تشکر کوم قرانی کریم کی او دمنتا قران خو دیلی چی د مشرانو تکرہ بکے چی کم مشران په دین باندې با یوسف علیہ السلام همی ماخ خپل مشرانو ته وابداری کړی دا نزل بہ نتنګو زان بکلا کو دیتا خو هند ا ونده سره ورځ چې کوم ملګری ناخبري اغوې دا ومن خبر ورکو زګه بهتري انسان هغه دی چې ځان یو سفسخه غ خپل رور مسلمان نه مخه دا قرآن زموږ واخ دی کنه ټول واخ دی خپل ملګر ولا به یاران او یار او دوستانو لا به مخه کوي چې کوم زموږ دوستان دي ملګری دا غوې ناخبري دا من خبرو چې الله یو مقره کړی دا او په دې ګرمه کې بهتري نه مقره کړی دا د دین بهتري جهاد ځکه خلک به خوګونه کوي موږ په قرآن ته ناشو خو بم فزان حرام کړی د قرآن لپاره ودا به مونږه کل او کله کو بزان واخره دوا نه الحمدلله رب الله الرحمن <تصفيق> دا دینونو اظام قران وړاندې کوي او هغه دامنو وړاندې چې په وړاندې کې د دنیا محبت دې او هغه دامنو چې په قرآن کریم کتاب ورته نام لے دا سور قران کی عظمت کا مطلب ہے اس مطلب نام بیان کر یہاں کا تعارف قرانی کریں بیان کرو کا اپنا اتمان قرانی بیانم ان کا قران کریں میرا قران کریں شراعتوں الله ورغلے نبی اور نے آما ہے نہ ہے آما تجدید کرے آما ابتدا کرے 재미ensive Länder за ц Romaði. Но ось шоў свар Ванあйвери, б к flatscings они ему آمین والگتاب مبین شایتِه گتاب جواده ناقا دیتِه قرآن تُوکی مظلمان مبین واجه هرے دانون کا قرآن کریم دی آزار مبین لفظ قرآن کی تدردن دریتا و آمون تدردن کرده قرآن کی طلب مانو وَلْتَ قِدَابِ وَبِينَ شَایدِ قِدَابِ وَاجِمَانَ تَا نُون تَ پَرَانْتَ دوئن نُون تَ پَرَانٍ قَرِيمَ قَرَانَ تَ قَرِيمَ هُمْوِي لِي قَصُورَتِ وَآتَ آئِيِكَ اللَّا فَرْمَائِمُ دُوِشْتَ مَتِبَارَانْ آَنْ دیتا کلام نموی دیتا سُوله دیتا باگی اللہ دمائی آت محجید سُوله دیتا اللہ لطنہ دیتا انا منافرد انا باجو تنانا ورجتنا حد اي سما كلام الله فتي جوه الله كلام انا كلام ولي ثم امروا منا به رسول الله زي دانتان بولدان امره ذکر کرنے عبادت دان كلام الله ها الله امروا طورا ڈبلچا کلام پر سواً نوری ڈالا پا کلام باندی ڈیمان رسکی گی وڈالا پا کلام صلی با سویدی ڈبلونی تی کتاب نور دیفران تنور منوری ڈبلی سوری دیگیتا آت نور ایس و جورسر یو سر سروع نوووی یو کل سبو وی آیم تکمیتی کارا شکر چندی کار یا ایو هن نا سبو اے تل کو پتیا اگرم کرا همونی ربی کون و دا سبو و دا سبو و دا سبو و دا سبو وار دنای ویکو رمبینا علیکیا تاوسرانا کرا نورمبینا کرا جازا جیدانا وی اتتا نوکورا یاندا اوچا یارو رما دا سوکایي جرا نا مسلمی یکو تنوکایي وی گرجیشی کنا رغڑمانا نمان وار دنای ویکو رمبینا چر قرآن این مرا مانی بی ناګر ویران ماګرم بیان ایلاج روا هاکتا لگا سورة دی بانید رائی بیلیت رمیت رایی پیدا سوا اچائی پیدا آدم تا بحیتی سورة دی بانید رائی بیلیت رمیت رایی پیدا آدم تا بحیتی سوران تشیفاوی بیمانی پر رایی کنی بیمانی دا داې بیماري دا غناه خلاصه دا یې په اړه 1 مینه مینه نوراني راځي ګنګل قران نامه ویبا په امم ها دې لا دې رحمتو المؤمنین او رحمت دې ذریعہ تنزاہ الہ محمد داوان قران شفاء مومن رحمت دے داغ مناسب بیماری ہودرہ اگلی استعمال کی شفاء میلاچی ظالم نے استعمالے معبر پارہ بلا ذا پونی وی کنا مروونی وی ودې وکلاست دي کنا ولايت بيد ظالمین اینا حدارا یابیا دې ظالمو نام ګردان غفران بل نور مهايدا غفران ته مهايدا سورتی شونث اعظم سران او دغه څه نه چې دغه یوهه که ورانه ديارات اعظم زلاوان يا ايه الناس اي خلقو كذا اعظم من رفيقا ما بتعذر امره تیو دینو کی برادبی تیرونو دینو کې دونه په تاسو ماراد دے تیرونو کې دکو برا دښت ماراد دے آشو لګی ونګا وره رحمت دې کوينه اهداتا در رحمت دې په بار دونه نارو مونیذ الله هدات او رحمت کړو ری بهرب با وَايا اَبو جللا لا او برحمت الله قال ذا لي قبل يبرم وپديره متي بیا بیا خوشالهي قرآن دلا نادر کو سنت دلا نادر کو بیا لهيا هوا خير نک با دنه ریس نه نه کو هر نه د پزاده وی دغه ټول دنیا کټه اصل قران نه راغلی با بیان یو باو پرمو په دینه مده خوشاله جی وا غیر مم پای جما ما دا غره د اسنا جنا وعلم المحकुरان ثم يغلبوا قضا و تبلغوا قضا بني الى يفاق الله تعالى ان قران ورقي الله ورقي تاميدات کی یا پر شکایت کریں شذمہ خروبی ما مال چنڑا کرے عذری بھی ما کر ماں اللہ بعد کو دن دی با میں کو دمرګه باندې فتې اغه مدان شان دې دې الله تعالی قرآن دغه بري وګارچا مستريش باندې باندې زموږ محترم مستر علامہ محمد قویطانی حاوی عمرین عزیزی چلے کون میں کول ہوا کورا کبھار میں مشیخ بیاورد اگے اور جس میں اعلان ملاقات دا نواز شرکتا اپلاانوں چھوٹ مصرہ دس پروانوں دینات کل آگے پیاد تکیپا اوگا دا بیاورد اوئی شدکیں اوڑ دیگیا تو مشیخ ملاقات دا ملاقات دا ملاقات دا ملاقات دا ملاقات دا یو پاکر یا ذکر کران ویچی یو پاکر دانا ازار ایت الالیمان یو قال ایتو سرطان آم بخارت صنو کجیر دانا قال ایم کلا جیتای وعیم الیدام چاپت باچه آم دربارتا دیو دیو دیو دفان آم اون وعبان دربارتا دیو دیو دpano na wa ban za ba de jo parisar hapo de no koi jo sila kale age anani tarjuma mukla امیر احمد تی که آنا دی باچانات کستی تاو سای آو آنیم دی داگا جی کلانی که کچان داگا آنی کلانت هاست کتی نو دا آنیم باعتوشی تا را گردتی که همه باچانکری ما در جیتر سوالی دار گردتی آو آنیم دی دمائی آوگا دی افتیدار نا دی سلال دی دار دی دار دی نیاسو حملی دان دیوشوی آدی دی دار پشارشو ویلا پیران تنا راه د دې وروسته د ویر دې کوي امنا اتاشي وروه دی رب الله دې کا په یابام او بدی نه مات بیا بیا خو لا شي وقر من ما یمن ما دا ور دې دا سناځکي جمع کوي د قرآن د ذکر مبارک کر ذکر نیک برکات والا لقدوتي انیاکی اللہ فرمائی ولتعذبار اعظم نہ بچا قرآن میں ذکر